Înspre tărâmul celălalt, e loc închis cu carte înalt. Dar am văzut printre blugi atâtea cruci, atâtea cruci. Părea tot locul țintirim, păzit cu zbor de herofin, cu cruci de piatră albe mari. Cu cruci de brat și de stejare, și cruci de argint și de oțel, cerneau lumină peste el. Iar cruci de aur și de fier sclipeau ca semnele de cer. Atâtea cruci mi s-au părut că toate una s-au făcut. O cruce mare strălucea sub greu. Dumnezeu. Tu cum de poți să le mai duci atâtea cruci, atâtea cruci.